Pippi låste ordentligt dörren till Villa Villekulla. Nyckeln hängde hon på en spik strax bredvid. Så lyfte hon ner hästen från verandan. För sista gången lyfte hon ner honom från verandan. Herr Nilsson satt redan på hennes axel och såg viktig ut. Han förstod nog att det var något märkvärdigt på färde. Ja, så var det väl inget mer då, sa Pippi. Tommy och Annika nickade. Nej, det var väl inte det. Klockan är inte så mycket sa Pippi. Vi går till fots så tar det längre tid. Tommy och Annika nickade och men men de sa inget. Så började de sin vandring mot stan, mot hamnen, mot Toppetosse. Hästen fick lunka efter bäst han ville. Pippi kastade en blick över axeln mot Villa Villekulla. Mm, trevligt kokte det där som, loppfritt och bra på alla sätt. Och det är kanske mer än man kan säga om Kurrudutt lerhyddan där jag ska bo i fortsättningen. Tom och Annika sa inget. Ifall det skulle finnas alldeles förskräckligt med lopper i min lerhydda fortsatte Pippi så ska jag tämja dem och ha dem i en cigarrlåda och leka sista paret ut med dem om kvällarna. Jag ska knyta små rosetter om bena på dem och de två trognast och mest tillgivna lopperna ska jag kalla för Tommy och Annika och de ska sova i min säng om nätterna. Inte ens detta kunde få Tommy och Annika mera pratsamma. Vad i all sin dag är det med er, sa Pippi irriterat. Jag ska säga er att det är farligt att gå omkring och tiga för länge. Tungan vissnar om man inte använder den. Jag kände en gång en kakelungsmakare i Kalkutta som bara teg och teg. Men så gick det som det gick också. En gång skulle han säga till mig, adjö snälla Pippi, lycklig resa och tack för den här tiden. Och kan ni gissa vad det blev? Först gjorde han några för skräckliga grimager för att gångjärnen till munnen hade rostat igen så de fick att smörja åt honom med lite symaskinsolja. Och sen kom det, u, boj, oje, moj. Då tittade jag honom i munnen och tänkte, där låg tungan som ett litet visset blad. Och så länge han levde så kunde den kakalungsmakaren aldrig säga någonting annat än u, boj, oje, moj. Det vore hemskt om det skulle gå likadant för er. Men. Låt oss höra om ni kan säga det där bättre än kakelungsmakaren. Lycklig resa snälla Pippi och tack för den här tiden. Försök får vi se. Lycklig resa snälla Pippi och tack för den här tiden, sa Tommy och Annika lydigt. Ja, gusselå för det då, sa Pippi. Ni kan då också skrämma öppen. Om ni hade sagt, u, boj, oj, oj, oj, så vet jag inte vad jag hade tagit mig till. Där var hamnen. Där låg Hoppetossa. Kapten Longström stod på däcket och skrek ut sina order. Matroserna eilade av och an för att göra allt klart för avgång. På kajen hade alla människorna i den lilla lilla staden samlats för att vinka djö och Pippi. Och här kommer nu tillsammans med Tommy och Annika och hästen och herr Nilsson. Här kommer Pippi Longstrump. Ge plats för Pippi Longstrump! Gjöd ropet och människorna gick åt sidan för att släppa fram Pippi. Pippi nickar och hälsar åt höger och vänster. Så tullgon hästen och bar honom i välängongen. Det arma djuret glodde misstänksamt omkring sig för hästar gillar inte båtfärder nog i vidare. Nå där är du mitt älskade barn sa kapten Langström på och avbröt sig mitt i ett kommandorop för att omfamna Pippi. Han tryckte henne till sitt bröst och de kramade varandra så att det knakade i rebenen. Annika hade gått omkring med en klump i halsen hela morgonen. Honaron sug pippi lyfte ombord hästen så lösnade klumpen. Hon började gråta där hon stod tryckt in till en packlåda på kajen, först helt stilla men så småningom mer och mer våldsamt. Tjurt inte sa Tommy i ilsket, du skämer ut oss i våra alla människorna här. Resultatet av hans förmaning blev att Annika bröt ut i en verkligt stört flod av tårar, hon grets så att hon skakade. Tom missparkade till en sten så att den rullade ner för kajkanten och föll i vattnet. Egentligen skulle han ha velat kasta den på hoppet hosse, den där eländiga båten som skulle föra bort Pippy ifrån dem. Sannen ligger om ingen hade sett det skulle Tom i haft god lust att gråta lite han också. Men det gick ju inte ann. Hans parkade vägens sten till